Jag är så rädd för att gå ut ur teltet. Tänk om någon människa skulle mig se Jag är så rädd för att gå ut ur teltet. Just nu så vill jag få vara i fri Ett, två, tre, vad är det vi är för sig? Vi 4, fem, Skynda på vi vill gå hem Jag är så rädd för att gå ner till stranden Jag får ta filten och gömma mig i Jag är så rädd för att gå ner till stranden Men ett, till tre, plötsligt hoppar jag in 1, 2, 3 Vad var det vi fick se? Det var en ett, ett, ett, ett. pip pip sittini wi ni yo poka sittini men att jag skulle i filmen var far 3 4 5 snor Varför får vi aldrig se? Det är en itsy-bitsy, teeny-weeny Jävla folk En prick i bad, dräts en midjan med bar En itsy-bitsy, teeny-weeny Jävla folk Så stackars jag får i vattnet bli kvar Ifrån kältet in i filten Ifrån filten ner till strand Ifrån stranden ut i vattnet Ja, så kan det gå ibland Itsy Sommaren 1960 turnerar Lillbabs i folkparkerna med showen Flugan. En av de låtar publiken jublar mest åt i Itsy Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikini I maj skjuts ett amerikanskt spaningsplan av U-2 typ ner över Sovjetunionen och piloten tas till fånga U2-affären äventyrar avspänningen mellan öst och väst. USA medger efter många turer att U2-planen har spanat över sovjetiskt område och flygningarna stoppas.